Ради того, щоб убити навіки війну, щоб розв'язати віковічну суперечку людства без бомб, барикад, без руїн, крові, каліцтва, щоб прийняти для всіх народів на землі найкращий спосіб господарства і життя, і щоб врятувати самих себе і своїх дітей від страшної загибелі. Варто ради цього поступити своїми приватними чи груповими інтересами, чи ні, як ви гадаєте, Олена Вікторівна теж посміхнулася. «А коли якась держава все ж таки не поступиться, тоді як? Коли вона все ж таки хотітиме вважати свій режим, вже найкраще і хотітиме з силою накинути його іншим, тоді як? яка саме держава? Рибка про це не хотіла казати, не хотіла уточнювати». Тоді, відповідають автори концепції, очевидно, всі народи, які прийняли б демократичний, себто трудово-колектократичний спосіб господарювання, захищались би всі разом. А як їх була б більшість, і на їхньому боці були б трудові маси, то вони скоротили б насильника, знищили б його режим і встановили б навіть на його землі трудову колектократію, із нею вічний мир на землі. Олена Вікторівна зітхнула, немов від великої ваги, і рішуче сказала, не вірю, утопія. Ніколи уряди не згодяться на цю концепцію, а надто капіталістичні. Вони волітимуть війну і всі страхи тієї, аніж загубити свої привілеї, панування, розкушування, командування, розпоряджання життям і свободою мільйонів. А крім того, це ж, очевидно, неминуче потягнуло б за собою і політичну колектократію, цілковиту свободу індивіда, всі права людини, рівність, незалежність людей і націй, правда? Що кажуть автори? Ой, рибка почала серйозно плювати. Та так, розуміється. Автори справді кажуть, що тоді дійсно повинна була б настати справжня політично повна демократія, капіталісти – були б змушені дати своїм народам справжню свободу, свободу слова, друку, зібрань, виборів, організації, руху, праці і так далі, а не тільки на папері та в пропаганді. Степан Петрович спіймав пильний, неймовірний і навіть зляканий погляд рибки, але продовжував у тому самому тоні. Тоді повинні б по всій планеті відбутись і вибори нових урядів, Вибори, знов-таки, справжні, а не фальшовані, під терором, як то є у капіталістів тепер. Розуміється, це була б революція, але революція мирна, безкровна. Хоч там, де не було б колектократії, там і збройна могла б вибухнути. Американці і взагалі капіталісти все це знають, і через те, розуміється, будуть проти такої концепції. Навіть проти самої пропаганди її в їхніх країнах. Вони і так її замовчують, задушують. Заболотова гірко посміхнулася. Свобода, права народу, людини, які деспоти і паразити ради цих прекрасних гасел відмовлялись коли от свого панування, від змоги командувати, насилувати, мучити, убивати, коли хто. І вона аж перехилилась, бідна рибка, до Іваненка, із такою ненавистю встромила в нього розгорнені очі богині, що в нього в грудях пробіг знайомий холодний тоскний тьохк і мигнули, як миша у мозку, сила голова Марка. Він не встиг відповісти, як Заболотова, немов схаменувшись, отхилилась і стриманіше продовжувала. «Таких прикладів немає в людській історії», але прикладів того, як деспоти він ім'я, прекрасний гасил, гасу і свободи, і права, і щастя людей завдавали їм і тепер завдають лютих страждань, було і є стільки, що. а що говорити? Та візьміть хоч би, ну, скажімо, Гітлера, згадайте його гасла вселюдського щастя, а що він виробляв з ними, га? та деспотам мало фізичної влади над своїми підданими. Вони потребують ще й духовного упокорення їх, духовного зганьблення, духовного знищення їх. Вони примушують людей плювати собі в душу, ганьбити найсвятіше своє, робити найогидніше злочинство проти себе і людей з криком слави деспотам.